عليكم السلام ورحمه الله وبركاته چې ومن سانله قران دی او د مصحف او قران کریم په لاس کې نیولوي تراویح او کې یا نوافل او دا غین قران لولي نشر عندها جائز دی سره حرج او بنا په کې نیشته د موزیکی دی تمام بخاري رحمه الله عليه پسې کې تعليقا او نور اهل علم مصندا حدیث کې کړکړای کی عايشه رضی الله عنها له دغی غلام زکوان جما ورکوله پر رمضان کی او مصحف به پلاس کینیوله دغینا به قران لستو نو دا کاری جائز دی او د قران کریم ن تلاوت کول شي هذا والله تعالی اعلم